Направление в живота Беседа от учителя държа на предмладежкия околотен клас на 18 април 1930 година Размишление Четоха се изреченията съставени от дадените думи в миналата лекция. Една от причините за неуспеха на младите се дължи на това, че те събират знания без да ги прилагат. По този начин те не постигат целта, която е поставена в училището. Знанието трябва да носи в себе си доброто. То трябва да бъде спомагателна сила, филтър. Ако знанието не може да облагороди човешкия характер, да го превърне в съзнателна сила, да работи в съгласие с природата, то е товар. Истинското знание, на време придобито и приложено, ръководи човека в пътя на истината. Като чуят думата истина, хората казват, че истината е курчива. Не Истината не е горчива. Ако има нещо горчиво, ще знаете, че истината не е там. Горчивината е в самия човек. Ако кажете на болния, че е болен и му стане горчиво, къде е причината за горчивината? В думите, които сте му казали, или в самия него? За да не му става горчиво, болния трябва да се справи с болестта си. Що му здравее, каквото и да му казват, няма да му става горчиво. Следователно, за да не става горчиво на хората, всички трябва да се справят с състоянията, в които се намират. Сиромахът със своята сиромашия, богатият със своето богатство, невежият със невежеството, неразумният със своята неразумност, глупавия със своята глупост. Кой човек е глупав? Всеки, който се стреми да реализира някое непостижимо желание, той е глупав човек. Като ученици, вие трябва да се откажете от глупостта и от пороците си. Щом се очистите веднъж, пазете се пак да не се окаляте. Ако детето постоянно се каля, най-после майката ще го изостави. Трябва ли детето да се обезсърчава от това? Майката го мие, чисти, облича го, говори му, съветва го как да живее, но то не слуша. Кой е виновен? Майката или детето? Ако детето слуша майка си, а ученикът учителя си, никакво обезсърчение не може да съществува. Който ходи по божествения път? Той не се обесърчава. Здравото дете не трябва да очаква само на родителите си. Очаква ли и само на родителите си? То става инвалид. Способният и дровите ученик не трябва да очакват само на учителите си. Ако сам не учи и не работи, той ще атрофира способностите си, ще изгуби това, което природата му е дала. Ученик е онзи, който има убеждение. Щом няма убеждение, той не може да бъде ученик. Който се съмнява, не може да бъде ученик. Защо съм дошъл на земята? На този въпрос всеки сам може да си отговори. Ако ви пращат да свършите някаква работа, ще ви дадат акредитивно писмо. Къде е вашето акредитивно писмо? Щом сте изпратени на земята, даден ви ни са ви акредитивни писма. Ако сте забравили къде сте ги турили, потърсете ги. Ако сте ги изгубили, намерете ги. Не е достатъчно да кажеш, че живееш, но като живееш, трябва да знаеш защо си дошъл и какво трябва да правиш. Истински ученик е онзи, който знае защо е дошъл на Земята и как трябва да живее. Като живее съзнателно, той изучава всички действия събиране, изваждане, умножение, деление всички действия изучава и ги прилага. Той прави разлика между количественото събиране на числата като мъртви величини и количественото събиране. На живи числа. В това отношение той никога не се лъже. Ученикът не се лъже в знанието си, а учителят – никак. Ако учителят не е сигурен в знанията си и се заблуждава, ученикът изпада в по-големи заблуждения. С една дума, между учители и ученика трябва да съществуват отношение на любов – и пълно доверие. Не поставяйте сърцето си желания, които не могат да ви ползват. Хората правят погрешки поради това, че на първо място турят такива желания, които нямат нищо общо с желанията на душата им. За пример, каква връзка има между вола и човек? Какво ще каже Волът, ако го поканите в стаята си, турите го на стол до вас и започнете да ядете заедно? Волът не може да оцени мястото, което сте му дали, вследствие на което не може да ви благодари. Следователно. Допущайте в ума си такива мисли и в сърцето си такива желания, които са близки на душата ви, за да могат един ден да ви оценят и благодарят. Като ученици, вие трябва да водите чист, непокварен живот. Никаква нечистота не се позволява на ученик. Ние имаме предвид вътрешната чистота. Когато човек е вътрешно чист и външно ще бъде чист. Ако вътрешно не е чист, а външно чист, той ще изпада в заблуждение. Той ще се самоизлъгва и ще туря нови табели на живота си, а съдържанието ще си остане старото. Никаква погрешка не се позволява на ученик. С други думи каза, Всяка погрешка трябва да се изправя на време. Не се ли изправи на време и на място? Тя води към лоши последствия. Има случаи, когато някоя малка погрешка причинява големи страдания. Ако капитанът на парахода направи една малка погрешка, която не изправи на време, от неговата погрешка ще пострадат много хора. Капитанът на парахода няма право да се забавлява. Докато параходът е в движение, капитанът трябва да стои на поста си. Всеки човек е капитан на своя параход и докато е на работа, той няма право да яде и да пие, да спи и да си почива. Когато слезе на сушата, капитанът има право и да яде, и да пие, и да си почива. Обаче, докато е в бурното море, той трябва да стои на капитанския си пост. Човешкото тяло е голям параход, пуснат в житейското море. Капитанът му трябва да бъде разумен, да не го излага на опасности, защото трябва да плаща за всяка негова повреда. Скъпо струва този параход. Ако слезете на брега с повреден параход, компанията ще ви държи отговорни и за най-малката загуба. Колкото по-голяма е повредата, толкова по-голяма е отговорността. Щом става въпрос за плащане и за отговорности, религиозните казват «Бог е милостив, ще прости задълженията ни». Така не се разсъждава. Прощава се само на човека, на любовта. Сама по себе си любовта плаща. В плащането се заключава прощаването. Като платиш дълга си, естествено, чешните се прости. Хората са изгубили понятията си за този и за онзи свят, следствие, на което изпадат в противоречие. Те говорят за живота на Земята без да разбират законите. Говорят за онзи свят, без да имат някакъв спомен от него. Художниците рисуват ангелите с криле, като птици, с ръце и крака, като хора, без да са опитали силата им. Те рисуват как ангел благославя човека, без да подозират каква динамическа сила се крие в ръката. Сега ще ви дам едно правило за успяване в живота. Ако искате да успявате в работите си, вие трябва да имате абсолютна любов към Бога и абсолютно уважение към себе си и към своя ближе. Да имате любов към Бога, уважение към себе си и към ближния си, това значи да имате знание не само теоретическо, но опитно и проверено. Истинското знание е живо. Ако дойдете, за пример, до положителната геометрия, там всички линии, всички ъгли, всички фигури и тела са живи. В Питагоровата теорема, която гласи, че квадратът построен върху хипотенузата на правоъгълния триъгълник е равен на сбор от квадратите, построени върху двата катета на същия триъгълник, страните на този триъгълник са живи, а оттам и квадратите са живи. Катетите на правоъгълния триъгълник представляват бащата и майката, а хипотенузата – тяхното дете. Възоснова на Питагоровата теорема, можем ли да кажем, че детето съдържа всички качества на баща си и на майка си? То носи живота на баща си и на майка си в себе си, но не съдържа всички специфични качества на баща си и на майка си. Ако детето съдържа всички качества на родителите си, щеше да има повторение на индивидите. А ние знаем, че никъде в природата не съществуват две еднакви форми. Вие сте изучавали геометрия. Знаете в какво отношение квадратът на хипотенузата е равен на сбора от квадратите на двата катета. Обаче в дадения момент това не ни интересува. Ние правим само известна аналогия между Питагоровата теорема и отношението, което съществува между родителите и тяхното дете. Правоъгълният триъгълник на Питагор се среща и в човек. Хипотенузата е гръбначния му стълпа, а двата катета се намират в мозъка. Обаче, Функциите на тялото се различават от функциите на мозък. Доказано е при това, че колкото по-силна е главата, толкова по-силно е тялото. И обратно. Колкото по-слаба е главата, толкова по-слабо е тялото. Освен това, височината и широчината на тялото се определят от интензивността на мозък. Между широчината на раменете и широчината на мозъка има известно съответствие. Между дължината на лицето, на тялото и на мозъка също има известно съответствие. Днес тези данни нямат особено приложение. Хората не се интересуват от тия въпроси. В миналото обаче съществували много школи, в които са правени. Тънки наблюдения и изучавания по тези въпроси. В тези школи са работили мадрици и адепти, които могли по размерите на тялото и на лицето и на главата точно да определят какъв ще бъде живота на даден човек. Това наричаме ние жива геометрия. Не само мъдреците на Земята се занимавали с тези изчисления но и уния, които живеят в невидимия свят. Когато една душа напусне Земята, тя прекарва около 45 години в невидимия свят, дето и се правят подробни изчисления и измервания, т.е. определят и хороскоп. Когато решат тази задача, те я пращат на Земята да реализира своя хороскоп. За мнозина това са невероятни работи, но за онези, които разбират нещата, това е велика наука. Като се говори за живота, мнозина мисля, че лесно се живее, лесно се придобиват блага и лесно се развиват таланти. За да се придобие едно благо, човек трябва да е работил дълго време. За да се развие един талант, много поколения трябва да се работи усилено върху него. Най-после тези поколения предават изработения талант на някой човек. Обаче, ако и той не работи върху дадения талант, последният заглъхва. Талантът не е резултат на един човек. Множество разумни същества са работили за развитието на един талант, но талантът се проявява чрез един човек, който излиза начело. Зад него стои цяло съдруже. Онзи, чрез когото талантът се проявява, трябва да е готов да дели печалбите си с всички уния, които преди него са работили за развитието на дадения талант. За пример, някой бевец пее на сцената и получава голяма сума и много букети за концерта си. Като получи тия неща, той върви коорд на пет, за да го видят всички и да знаят за неговата слава. Той забравя, че успехът му се дължи на много същества, които са работили преди него. Виждате някой генерал, накичен с медали в знак на победа, но тази победа не е само негова. Хиляди войници са взели участие в войната. Много от тях са оставили костите си на бойното поле. Ако и вашите таланти се дължат на работата и на усилията на много войници, вие трябва да делите с тях печалбите, радостите и славата си. Като ученици Съветвам ви да учите, да придобивате знания като условия за вашето развитие, без да се осолявате с него. Който се осоли с придобитото си знание, неговата работа няма да върви напред. Ама искам да се оженя. Що ми искаш да се ожениш преждевременно? Ти си се осолил вече. Искам да стана милионер. Ти си осолена риба. искам да стана проповедник. И ти си осолена риба. искам да бъда гениален човек. Ти си солена риба. искам да стана добър човек. И ти си солена риба. да стане човек-министър, проповедник, гениален, добър. Това са Временни положения в живота. Знанието е сила, която е ценна, когато се прилага. Иначе то остава като външно украшение, което нищо не допринася. На истинското знание и учителят се подчинява, така както и учениците. За пример... Дойдете ли до науката за храненето, и учителите, и учениците я прилагат еднакво. Разликата се заключава само в начина на дъвченето и на асимилирането на храната. Дали сте учители или ученик, вие трябва да знаете защо ядете и как ядете, защо учите и как учите, защо живеете и как живеете. Човек е дошъл на земята да се учи, да познае себе си и своя ближен. На земята той се проявява като физически човек, в духовния свят като духовен, а в божествения свят като божествен. Значи човек е трояко същество. На земята той разполага с известен капитал, който му е даден от другите два свята, от духовния и от божествения. Що ме така? Човек трябва да живее правилно. Всички хора искат да живеят добре, да бъдат красиви, да имат хубави очи, но въпреки това нито живеят добре, нито са красиви. Кое е характерното за красивите очи? Някои поети наричат красивите очи бездънни. Ние пък казваме, че красиви очи са уния, които са подобни на Слънцето. Енергията, която излиза от мозъка, трябва да се отразява в очите. Красиви очи са уния, в които се отразяват проявите на човешкия дух и човешката душа. Какво представляват душата и духът? Душата е човекът, който се проявява в духовния свят между ангелите. Духът е човекът, който се проявява в божествения свят, между разумните и мислещи същества. Тъй като умът се проявява между хората, душата между ангелите, а духът при Бога. За да се прояви в своята пълнота, човек трябва да обедини своя ум, своята душа и своя дух в едно цяло. Като се изучава, човек вижда някои отрицателни черти и недъзи в себе си остатъци от миналото. Ако чрез ума си не може да се справи със своите недъзи, какъв ученик ще бъде той? Всяка погрешка, която учителят прави, сам може да я изправи. Всяка погрешка, която ученикът някога е направил, днес сам може да я изправи. Погрешката, която човек прави, понякога е толкова малка, че се равнява на косъм паднал от главата на човека или на косъм турен на главата на човек. Ще кажете, че косъмът може естествено да е паднал от главата на човек. Ако иска да се освободи от него, той трябва да свали дрегата си, да го хване с пръстите си, да го тури в огъня или да го посади някъде да изникне. Учете се да се справите с недъзите си, за да се ползвате от добродетелите си. Много добродетели има човек, но само с една погрешка той може да развали някой от тях. Ако отрежат главата на човека, какво струва само тялото? Или ако днемат тялото, къде ще се прояви и самата глава? Човек, трябва да се моли за две неща. Главата му всякога да бъде на мястото си и тялото му всякога да изпълнява заповедите на своята глава. Когато главата и тялото на човека са на мястото си, всички органи изпълняват своята служба правилно. Като ставате и лягате, Молете се за вашите органи да бъдат в изправност да изпълняват на време и на място своите функции. Само при това положение можете да бъдете доволни от живота си. Помнете всичко, което ви говоря, за да се ползвате от него. Вие ще минете през големи изпитания. Ще падате и ставате, докато се убедите в истинността на думите ми. Един ден, когато завърши развитието си на семята, човек ще прегледа целия си живот като филм и ще получи диплом за свършен курс по усъвършенстване. Този филм ще бъде, говорящ, жив филм. На този филм ще видите най-лошите и противоречиви неща, както и най-красивите. На филма е отпечатана вашата любов, проявена във всички животи. Като дойдете до любовта, ще видите, че сте започнали добре, а сте свършвали зле. Ако някой не е ценил любовта ви – вие сте започвали да го мразите и сте търсили начин да му отмъстите. В любовта на хората има и идеални прояви. Започват добре и свършват добре. Стремете се и вие в този живот да започвате добре и да свършвате добре. Всички хора искат да имат успех в живота си. Успехът им зависи от тяхната вярност и искренност. Щом се стремят към истината, те трябва да бъдат верни и готови да се жертват за нея. Стремете се да придобивате истината, без да говорите за нея. За истината се говори в последния момент. Каквото и да ви питат, мълчете. Какво мислиш за Бога? Още нищо не мисля. Този въпрос съм оставила за най-после. Сега се занимавам с дребни работи, с пеперуди, насекоми и брън Един ден, като порасна, тогава ще се занимавам с големите въпроси. Какво нещо е религията? И по този въпрос още не съм мислял. Като отговаряте по този начин, това не значи, че нищо не знаете, но тези въпроси предстоят на развитие. Вие не сте дошли още до крайното им разрешение. Днес мислите по един начин, на другия ден мислите по друг начин. Едно мнение за религията, например, е това, че който стане религиозен, той се уженва вече. Значи религията и науката представляват женип. Тоест, свързване на човека с нещо. И наистина. Проследете живота на истински религиозните и учени хора и ще видите, че те са толкова увлечени в своите идеи, че за тях не съществува личен живот. Идеите и желанията на човека в известна област представляват негови деца. Той отглежда децата си като майка, кърми ги, възпитава ги, но случи се, че някой от тях умре. Той си чуди в себе си какво е станало, че не се интересува вече от известни въпроси. За пример, срещате учени хора, които не се интересуват повече от науката. Защо? Умрели са децата им. Има учени, които остават верни на своите идеи и желания. Защо? Децата им са живи. Когато един американски учен, който се занимавал с изучаването на неопределителния член в гръцкия език умрял, той казал пред своите близки. Съжалявам, че не поживях още 20 години да работя още малко върху неопределителния член гръцки язик. Следователно, искате ли да станете учени, приложете знанието, което ви е дадено. Колкото лекции сте слушали до сега, прегледайте ги, изведете основните мисли от тях и вижте кои са за приложение. Това значи. Сви ръката си на юмрук и започни да работиш. Юмрукът крие в себе си сила, която трябва да се приложи. Когато работите, вие ще се натъкнете на отрицателните качества в себе си, но ще имате сила да се борите. Знанието е сила, която ще ви помогне в борбата. Ще кажете, че отрицателните прояви представляват съдбата на човек. Такава съдба не съществува. Човек сам е създал съдбата си и сам трябва да се справи с нея. Бог ви е изпратил на земята да живеете добре, а не да се съдите. От човека зависи да бъде добър или лош, учен, или прост, здрав или болен. Всеки човек е такъв, какъвто иска да бъде. Който мисли, че е създаден по образ и подобие Божие, той може да бъде като своя създател. Значи, човек може да бъде добър, разумен, силен, здрав, учен. Не е ли такъв? Той или не се е ползвал от силите, които са му дадени, или не ги е използвал за добро. Който греши е глупав. Който не греши е умен. Някой казва, че провидението го пази от погрешки. Когато провидението пази човека от погрешки, това показва, че той се ползва с доверието. Провидението вярва, че като го запази един път и да го изостави по-нататък, той няма да сгреши. Кой е виновен, че пияница да пие и кръчма след кръчма? Той знае, че пияството е вредно за здравето му, но въпреки това пие. Виното е в него. Той не трябва да очаква да слезе Бог отгоре и да го извади от кръчмата. Много пъти му е казвано да не пие, но той не е слушал. Като изнасвям тези неща, вие не трябва да се обезсърчавате и да мислите, че не можете да постигнете желанията си. Помнете, на човека е определено да стане ангел. От него зависи кога ще стане такъв. Той може да стане ангел в един ден или в една година. Той може да стане ангел в един живот, а може и в десет живота. Хората грешат, понеже не знаят какво да правят. За пример, мнозино отиват в света и очакват да получат там това, което не съществува. За да не изпаднете в такива погрешки, вижте какво правят пчелите. Пчелата влиза само в този цвят, в който друга пчела не е влизала. Значи пчелата влиза само в такъв цвят, в който имаме. Празен цвят, тя никога не влиза. В това отношение пчелата е по-умна от човека. Тя знае откъде да черпи сокове. Като влезе в света, човек не прави избор. Той отива при всички хора, от всички очаква да получи нещо и ако не успее... Разочарова се. Какво ще намерите при грешните хора? Те са прасни цветове. Пеперудите и пчелите отдавна са изсмукали соковете им, следствие на което те нищо не могат да ви дадат. Крачмарият, който е продал всичкото си вино, е доволен от положението си. Много естествено. Той е доволен, защото джогът му е пълен с пари. Но доволството му е временно. Бъдещето ще говори за неговото доволство. И тъй. Не се радвайте, когато сте празни и не можете да дадете нещо на вашия ближен. Човек трябва да бъде извор. Постоянно да дава и да възприема. Не е позволено на човека да бъде крачмарска бъчва, нито штерна. Ще кажете, че крачмарят забогатява. Не се стремете към такова богатство. Животът не е крачма. Науката не е кръчма. Който иска да се ползва разумно от живота, от света, от науката, трябва да бъде организиран. За да се организира, човек трябва да учи, да има съзнание, че е дошъл на земята да работи. Ама кой го е изпратил на земята? Или сам е дошъл, или близките му са го пратили, или Бог го е пратил? В трите случая той има три различни отговорности. Ако е дошъл сам отговорността му е една, ако е изпратен от близките си отговорността му е друга, ако е пратен от Бога, въпрос става не за отговорност, но за благословение. Велико благословение е дадено на човека, когато Бог изпраща на земята да се учи и да работи. Как се познава кой човек е изпратен от Бога? Онзи, който е изпратен от Бога, има любов към Него. Следователно, приложете това правило към себе си и си отговорете, кой ви е изпратил на земята. Ако имате любов към Бога, Той ви е изпратил. Ако нямате любов към Бога, друг ви е изпратил. Обаче, ако настоявате, че сте изпратени от Бога, тогава вие сте се отклонили някъде от пътя си, вследствие на което сте забравили откъде идете, кой ви е изпратил и защо. За да си отговорите на тия въпроси, преди всичко трябва да обикнете Бога. Това значи да се върнете там, откъдето сте се отклонили и да влезете в правия път. Като ученици, вие трябва да имате ясна представа за положението, в което се намирате, и за работата, която се иска от вас. Първото нещо, което се иска от вас е да възстановите връзката си с първичната причина на нещата, да чуете гласа на онзи, който ви е изпратил. Ще кажете като евреите, че този глас е страшен. Евреите се оплашиха от гласа на Господа и пожелаха Моисей да се разговаря с него и да предаде думите му. Те не искаха да бъдат направо свързани с Бога, затова си послужиха с посредник. Като не пожелаха да слушат направо гласа на Бога, евреите не послушаха и Моисей следствие на което и днес страда. Сега и е на вас казва. Бъдете смели. Бъдете готови да слушате гласа на онзи, който от съставането на света до сега непрекъснато мисли за вас, грижи се за вашето добро, урежда вашите работи. Той е мислил и продължава да мисли за вас. Той ви е дал живот и поддържа животи. Ако не го не слушате, никога не можете да слушате. Ако не сте благодарни на Него, на никого не можете да бъдете благодарни. Ако човек няма любов към Бога и не е благодарен за всички блага, които са му дадени от Него, той не може да има правилни отношения и към хората. Без любов към Бога нищо не можете да постигнете. Имате ли любов към Бога? Вие ще придобиете и знание, и сила, и светлина, да разбирате живота и природата в техния положителен смисъл и прояви. Каква наука е тази, която изучава патологическата страна на човек? Сам по себе си, по естество, човек не е лош. Лоши са някои негови прояви, но по естество човек е добър Желанието си да придобие повече знание, повече богатство и сила, човек се е изопъчил. Обаче той може да се изправи, да се върне към своето първично естество. Като ученици, вие трябва да бъдете самостоятелни, да не сте своенравни и анархисти. Бъдете свободни и искрени в отношенията си. Вие трябва да си помагате взаимно. Вижте как постъпват отделните удове на вашия организъм. За пример, пръстите на ръцете ви са свободни, но всеки от тях е готов да помага на другите. Имайте и вие тази свобода и готовност. Каже ли някой, че не може да помага на другите, той е болен? Само болният пръст не може да помага на здравите. Обаче здравият всякога е готов да помага. Щом помагате, и да радостта, че сте дали нещо от себе си на своите ближни. И пръстът, който помага, и той се радва. Защо? Защото е жив. Всичко в света е материя и съзнание. Кога? Когато материята е удухотворена, то е жива. Дето е живота, там е радостта. Тайна молитва Бесета от учителя държана пред младежкия околотен клас на 18 април 1930 година